Отже, він був залізничником, замислився господар кабінету. Спитай у нені, чи не працював він ще на якійсь станції крім київського депо. А раптом там і досі лишилися люди, які знали його, висловив він припущення. «Мені нема чого питати її про це», – відповів я. У 1934 році він обіймав якусь посаду на станції «Рудня» і вони всією сім'єю недовго проживали там. «Тоді ось що я тобі пораджу», – запропонував редактор. «Оформи в університеті академ відпустку, а я зарахую тебе позаштатним кореспондентом газети і мотнешся туди на розвідки. А що як пощастить?» Я так і зробив. Став позаштатним кореспондентом, написав до газети якісь інформації, З'їздив у кілька відряджень і нарешті дістався до невеличкої станції на Вінничині, блукав про вокзальною вуличкою, згадуючи розповідь сестри Любки про те, як того далекого, спекотливого літа вони мешкали тут у батька, і вона з братом вітьком, обстригаючи сусідське собачення, щоб йому не було так жарко, випадково поранила йому вушко. Цікаво, чи збереглася та галявина? Навряд чи. Та й господарі того цуценя, певно, теж давно вже померли. На жаль, відшукати залізничників, які пам'ятали мого батька, не вдалося. На нічлі мене прилаштували в будиночку неподалік від станції, де мешкала родина обхідника Колій. Увечері за чашкою чаю розповів їм про свої пошуки – Аж раптом вже літня господиня зауважила. «А знаєте, тут поруч проживає чоловік, котрий до війни, здається, працював на залізниці. Він повернувся з фронту калікою і майже не виходить із дому. Заїдь до нього, може він вам чим зарадить. На ранок я вже був у того чоловіка». Сивоголовий інвалід на милицях вислухав мене, помовчав, відтак на обличчі в нього засяяла усмішка, і він стиха проказав. «Оце вже такий дорослий синок у Семена. Найменшенький. А він же чекав дівчинку, навіть ім'я вибрав Юленька. Життя багате на сюрпризи, знав я твого татка. Часто бачилася з ним у роки Непу» а в 34-му я замінив його тут у Рудниці. В Громадянську ж ми разом служили на бронепоїзді. Пробалакали ми з колишнім батьковим другом аж до ночі. Розповів він мені й про партійні збори, на яких заарештували мого батька. До Києва прибув Каганович. Він закликав залізничників наслідувати приклад Стаханова різко пришвидшити рух поїздів. Батько виступив на тих зборах із застереженням, мовляв, поки що це небезпечно, бо й за теперішніх швидкостях дуже часто трапляються аварії. Спершу необхідно замінити колії, шпали, а вже потім його тут же вивели із зали тоді стахановський рух нав'язували в усіх галузях господарства, став надто відвертим «Зі мною мій новий знайомий». Але все це було Липовим. Так званий рекорд Стаханова готували десятки гірників, а приписали його одній людині. До речі, а чи відомо тобі, що у Стаханова навіть ім'я Липове? Замітку про його рекорд опублікувала «Правда», але ім'я рекордсмена назвали неправильно. Коли про це доповіли в ЦК, там сказали «Газета «Правда» ніколи не помиляється». Стаханову негайно обміняли паспорт і всі документи. Так він став Олексієм. Раніше про це мовчали, але тепер нарешті нібито можна говорити правду. У колишнього залізничника з Рудні збереглася і фотокартка, подарована йому моїм батьком ще в 26-му році. Знімок зроблено у фотоателіє. На тлі невеличкої пальми стоїть молодий чоловік,